Kapitola patnáctá, Abimaniova jedinečná moc Po rozhodnutí přeskupit kurovce se dróna odebral za sušarmu. Řekl mu, O králi, tvůj slib zůstává nesplněn. Nepochybuji, že Arjuna tvoji výzvu znovu přijme. Jdi se svými bratry a odveď toho hrdinu na jich. My se opět pokusíme chytit judištyru do pasti. Sušarmá se svými třemi zbývajícími bratry okamžitě vyrazil. Následovali je přeživší samšoptakové, Trigartové a Nárajanové. Všichni bojovníci zatroubili na lastury a zařvali. Jejich mysl byla upřena na vítězství nebo na smrt. Když Arjuna proti sobě spatřil Sušarmu, jak troubí na lasturu a vyzývá ho, oddělil se od pánovské armády, a vyrazil opět k němu. Postupné manévry ho přivedli k jihu, zatímco drona se skupil zbytek kurovských sil do Čakravýůhy. Brzy vznikl kruhový útvar, jehož klíčová místa střežili neporazitelní kurovští předáci. Vojáci v řadách postupovali k pánovcům. Durjodana a jeho bratři stáli uprostřed s karnou a krypou. V čele útvaru stál drona a jeho syn, podporování mnoha krály a jejich oddíly, které se za nimi roztahovaly do obrovského kruhu. Dróna obestoupil nepřátele a vypustil stovky okřílených šípů. Proti pánovské armádě náhle vyletěla mohutná vlna šípů spolu s oštěpy, šipkami, železnými koulemi a bojovými sekerami. Vzduchem se nesly výkřiky bojovníků. Judištěra viděl, že se jeho nepřátelé rozestavili do neproniknutelné čakra a zamyslel se. Jen Arjuna ví, jak tento útvar prolomit. Svým bratrům se o tom zmínil, ale neprozradil jim tajemství, kterým se od drony naučil. Judištěra si však vzpomněl, jak Arjuna říkal, že o tom jednou hovořil se Subadrou a slyšel ho abymamil. Princi je jejich jediná naděje. Judištere ho nechal zavolat a řekl. „O synu, domnívám se, že kromě tebe není v naší armádě nikdo jiný schopný prolomit útvar vojáků, který se k nám teď blíží. Tvůj otec, Krishna a Pradyumna jsou jediní bojovníci na zemi, kteří znají toto tajemství. A já vím, že ty jsi jeho čtvrtým znácem, jelikož si je vyslechl od svého otce. O hrdiný princi, dróna si jistě přeje prorazit touto neprolomitelnou formací naše řady. Až nás uvede ve zmatek, pokusí se mě zajmout. Řekni mi, milé dítě, dokážeš si dnes prorazit cestu tímto vojskem? Aby Mánu stál hrdě na svém kočáře. Sličný mladík, oděný v lesklém brnění, s lukem v ruce a vlajícím praporem, vypadal přesně jako mocný hrdina mezi bohy. Přestože mu bylo jen 16 let, byl již jedním z nejpřednějších bojovníků v pándovské armádě. Jeho odpověď Judištyrovi však odhalovala nejistotu. O králi, to, co říkáš, je pravda. Znám způsob, jak tento útvar prolomit a vstoupit do něho, ale nemyslím si, že se mi podaří dostat se z něj opět ven. Tomu mě můj otec dosud nenaučil. Budu jako hmyz, jehož vhání hněv do ohně. Jestli mě potká nějaké nebezpečí, budu lapen. Judištěra ho uklidnil. Neboj se o hrdinomocných paží. Moji bratři a já budeme přímo za tebou. Spolu s Dryštadiumnou, sátjakým a všemi Pančály, Kékají, Maci a Pravhadraky. Budeme tě chránit ze všech stran. Býma, který rozhovor zaslechl, dodal: Budeme tě těsně následovat, o hrdinu. Jakmile se do té formace dostaneme, rozbijeme ji. Uklidňující slova jeho strýců vzbudila v Abimanovi důvěru. Zdvihl meč a řekl nahlas. Dnes vydobudu slávu rodinám mojí matky i mého otce. Přeji si potěšit svého otce i strýce. Všechny bytosti uvidí, jak já, jediné dítě v Ryšniju, drtím zástup nepřátel. Pokud někdo, s kým se dnes střetnu, unikne živ, nebo se mi nepodaří do útvaru proniknout, nebudu se považovat za syna párty ani subadry. Judištěra prince princi požehnal. Nech jsou tvoje slova pravdivá, o synu Subadry, a nech tvoje síla vzrůstá již od této chvíle, kdy hovoříš. Nyní jdi a my nebudeme daleko za tebou, svojáky, kteří nijak nezaostávají za nebešťany. Aby Maniu pohledl na postupující kurovce, přikázal svému vozataji: O Sumitro, věď skoň mi proti drónovým odílům. Prolomím jeho formaci, tak jako slunce rozptyluje mraky. Sumitra, syn Krišnova vozata je dáruky vyjel směrem k drónovi. Zatímco kočára nachotil přes pole, promluvil pln obav. Je mojí povinností tě chránit, o nejlepší z lidí, zvaž pečlivě těžké břemeno, které jsi vzal na svá bedra. Drona mistrně ovládá všechny druhy zbraní. Kolem něho jsou v mocném útvaru se skupení bojovníci, kteří ještě nepoznali porážku. Na druhé straně jsi ty, dítě vychované v přepichu. Nepozná si útrapy těžkých bojů. Bude to jistě tvá nejobtížnější bitva. Aby se zasmál. Ó, vozataj, kdo je tenhle Drona? Kdo vůbec jsou všichni ti kšatriové, kteří ho podporují? Bojoval bych s Indrou sedícím na Ayrávatovi, jemuž pomáhají nebeštěné. Co činí tyto nepřátelé, způsobilými bojovat, byť spouhou mojí šestnáctinou? Já, jeho strýcem je Višnu, který přemáhá svět, a otcem slavný Arjuna se neroztřesu strachem před žádným nepřítelem ve třech světech. Jedi dál, Sumitro. Přímo k drónovi Sumitra polédl na pevnou zeď nepřátelských vojáků, s těžkým srdcem pobídl koně se zlatými a stříbrnými čabrakami. Kočár se řídil k drónovi a aby manil na něho a na všechny bojovníky po jeho boku střílel salvi šípů. Podle praporu se znakem stromu karnikára zlatého deště. Drona poznal Arjunova syna. Princ ženoucí se na kurovce připomínal mladého lva, útočícího na stádo slonů. Dróna vydalo rozkazy a zahájil proti úto. Aby Manius Sumitru pečlivě vedl a když se pod kosím úhlem přiblížil ke kurovským řadám, kočár prováděl klamné manévry ze strany na stranu. Dál tvrdě útočil na dronu a zároveň vypustil šípy na bojovníky po jeho bocích a za ním. Když pod jeho útokem ustoupili, maniu náhle změnil směr vpravo, omráčil drónu s ty ocelovými šípy, prohnal se kolem něho a prolomil útvar za úžaslého přihlížení kurovců. Po rozpadu vnějšího okraje útvaru se strhl hrozivý boj. Nepřehledná bitva mezi princem a hustě na sebe namačkanými bojáky připomínala víry, které vznikají při soutoku Gangi s oceánem. Kolem Abymanua se semkl velký počet bojovníků na slonech, jezdců, vozatajů i pěšáků a všichni křičeli radostí. Subadřin syn začal svoje nepřátele srážet čípy a proháněl se mezi nimi jako tornádo. Kůrovcům se zdálo, že bojují se stovkami abymaniů najednou. Se zvuky různých hudebních nástrojů se mísily výkřiky: Zabij ho, bojuj se mnou a kam jdeš? Bojový pokřik, drnčení dětiv a řinčení zbraní, ryk slonů, řev bojovníků, cinkot ozdob a rachot kol kočárů dohromady vytvářely ohlušující, bouřlivý hluk, z něhož se všem ježily chlupy, a vstávali vlasy na hlavě. Aby se proháněl po poli a zabíjel korovské bojovníky po tisících. Jeho rychlost a hbitost neměly obdoby. Vojáci, kteří mu čelili, se podobali můrám letícím do ohně. Aby v brzku pokryl zemi těly mrtvých bojovníků, tak jako kněz pokládá při oběti na zem trávu kuša. Útěté paže s mohutnými svaly, ozdobené náramky a zlatými přívězky stále svíraly zbraně. Další paže ležely s roztaženými dlaněmi, podobné pětihlavým hadům, které rozháněl Garuda. Přitažlivě vyhlížející hlavy, ozdobené skvělými přilbami a potřené nejlepšími voňavkami, se válely po zemi jako zralé plody spadlé ze stromů. Jakmile se Ardžunův syn ocitl v Kurovské výuze, jezdil v ní do všech stran. Byl tak rychlý, že na něho nikdo ze soupeřů nedokázal zamířit. Jeho šípy létaly jako proudy zlatých slunečních paprsků. Kosil obrovské slony z jezdci, jejich brnění a výstroj zůstávaly ležet bez ladu a skladu. Jezdci padali ze sedel zabiti šípy. Které proretěly jejich těly. Jejich koně se strachy vzpínaly a aby manju je nekonečnými salvami srážil k zemi. Zvířatům zmítajícím se v kalužích krve vylézaly oči z důlků a stlámím vysely jazyky. Aby Maniu posílal muže i zvířata do blažených končin padlých hrdinů, znovu a znovu útočil, a vydával hrozivý bojový pokřik. Předváděl různé úhyby, které se líbily korovským hrdinům, a ti obdivně křičeli. Navzdory jejich nejvyššímu úsilí zaměřit na něho svoje zbraně, nedokázali v jeho obraně nalézt žádnou skulinu. Naopak, když se k němu přiblížili, zasahovali je desítky jeho šípů. Kurovci se podobali asurské armádě drcené skandou. Subadřin syn se mezi nimi pohyboval nebojácně a rychle a zanechával za sebou stopu zkázy. Tisíce kurovských bojovníků odhodili zbraně a uprchli zboje. Opustili svoje zraněné příbuzné a přátele a zmateně se hnali na všechny strany. Ryčící sloni a hybití koně se plnou rychlostí vzdalovali od Abimaniu a přeskakovali padlé vojáky, kteří pokryli krví na sáklou zem. Durióda nazuril a bez ohledu na vlastní bezpečí zautočil s řevem na Abimaniu. Dronu to vyděsilo a vykřikl na bojovníky kolem sebe: Zachraňte krále! Ašvatáma, Kripa, Karna, Šakuny, Šalia a další šest bojovníků se zaměřilo na Abimanua. Mladého prince zahalil hustý příval šípů. Otáčel se na plošně svého kočáru a odrážel je vlastními, zatímco se Sumitra manévry kočáru vyhýbal útoku. Probodl každého z útočníků palčivými šípy, které bylo v letu stěží vidět. Kurovští bojovníci napadli Abimanua ze všech stran. Čtili na něho tisíce šípů, ale princ je buď odrazil, nebo se jim obratně vyhnul. Některé sice pronikly jeho obranou a probodli mu brnění, ale nehnul ani brvou. Pečlivě zamířil a dvanácti šípy rozbil kočár krále a šmaky, mocného kurovského spojence. Dalšími šesti zabil královi čtyři koně, vozata je i krále samotného. Jakmile kurovští vojáci viděli, že král padl, otočili se a prchli. a s Karnou bojovali bok po boku, je Abimanua s salvami šípů. Abimanu je snášel jako hora přívali deště, a vystřelil na Karnu mocný šíp, schopný prorazit jeho brnění. Šíp ho zasáhl do ramene a zaril se mu hluboko do těla. Karna se bolesti otřásl, jako hora při zemětřesení a klesl v dlobách do kočáru. Abimanyu pak omráčil Durjodanu šestnácti šípy a v zápětí zabil čtyři další krále. Šalia a Ashwatáma Ho napadli s obou boků na jednou. Manju projevil rychlost i obratnost svého otce. Vystřelil na šaliu šíp s ocelovým hrotem, až šalje v kočáře zavrávoral. Manju se otočil a vyslal dvanáct dalších na ašvatámu. Drónovým synem jejich síla otřásla a přikrčil se na plošině svého kočáru. Kurovci čelící Abimanyovi prchali ve stále větším počtu. Mohli se mu postavit jen ti nejbřidnější hrdinové a i ti brzy podlehli jeho zorivému útoku. Proháněl se na svém zářícím kočáře a Sidové a Čaranové ho oslavovali z nebes. Slávu mu provolávali také kurovci, kteří cítili současně bázeň i hněv, když je jeho jedinečné umění boje zahádnilo na ústup. Abimanyu zabil tisíce kurovců, každého, kdo se před ním objevil. Na Abimanyua, který sužoval šalju, rozhněvaně zautočil šalju v mladší bratr Madra. vystřelil na něho dvacet planoucích šipek, ale princ je rozbil na kusy. Potom podnikl proti Madrovi protiútok dlouhými šípy, které mu kočár a zároveň mu usekali paže, nohy i hlavu. Když Madra spadl z kočáru, na Abimanyu a Zorivě zaútočili tisíce vojáků jeho armády. Při útoku volali svoje jména a křičeli. Dnes živý neunikneš, i kdyby nás to mělo stát život. Subadřin syn jejich útoku čelil smrtící salvou šípů. Vyvolal nebeské střely, které získal od otce a strýce. Když do řad korovských bojovníků posílal vlny šípů s ostrým tvaru podkovy a telecích zubů, které je trhali na kusy, jeho luk připomínal žavé letní slunce. Šípy s půlměsícovým a ozubeným ostrým nemilosrdně drtil svoje nepřátele. Nikým nezadržován si klestil cestu jejich oddíly a rozptyloval je jako slunce mlhu. Dróna nedokázala zakrýt svůj obdiv k Arjunovu synovi. Přijel k němu Duryodana a učitel řekl. Jen pohleď o králi, jak tento mladý princ postupuje proti našim silám a těší svoje přátele a příbuzné. Nemyslím si, že se mu nějaký lučišník vyrovná. Kdyby si to přál, jistě by dokázal zničit celou naši armádu. Duryodana však zuřil. Přesto se usmál a Karnovi, který u něho zastavil, řekl. Je jasné, že učitel cítí náklonnost vůči Arjunovu synovi. Proč by ho jinak už dávno nezabil? Rozněvanému a ozbrojenému drónovi v bitvě nedokáže nikdo odolat. Šetří tohoto mladíka z lásky k Arjunovi. Pod drónovou ochranou pak může Abimanyu projevovat svoji odvahu. Nuže, nadešel čas ho zabít. O Karno, neotálej se zabitím toho domýšlevého dítěte. Okamžitě ho znič. Dušásana zaslechl slova svého bratra a odpověděl. Přenech to mě, zabij ho před očima pánovců, Až Krishna a Arjuna, ti dva chvastouni, uslyší, že jsem toho chlapce zabil, jistě se odeberou do končin zemřelých. Všechny jejich příbuzné nepochybně zahubí zármutek a budou je následovat. Přeji mi úspěch, ó králi. Teď toho přes příliš pišného subadřina syna vyzvu. Dušá sana na Abimanua zaútočil s hlasitým řevem. Vystřelil záplavu šípů s opeřením skánete, které zasypaly jeho kočár. Mladý princ se usmál, když poznal svého soupeře a okamžitě ho zasáhl 24 šípy. Dušá sana si to nenechala líbit. A naopak posílil vlastní útok. Vystřelil na Abemanua šípy a šipky, které v letu jasně zářily. Princ střely odrazil a poslal zpět velký počet vlastních. Oba bojující podnikali se svými kočáry různé manévry a předváděli umění, které těšilo přihlížející. Kurovci rozezněli všechny druhy hudebních nástrojů a zajásali když dušásana na Abimaniula zahájil soustředěný útok. Abimaniu odrážel útok svého nepřítele a přitom na něho zavolal. Díky přízní štěsteny před sebou vidím nadutého a krutého bojovníka, jemuž je spravedlnost cizí. Toho, kdo se neustále chvástá vlastní odvahou a zná jen hříšné činy. S radostí si probodl a Abímu, svými zlomyslými slovy. Nyní za ten čin zaplať, ty bídáku. Trp za hřích jehož se zdopustil, chycením snosné draupadý za vlasy. Skliď smrtící plody svojí nevědomosti, násilí, chtivosti a pronásledování jiných. Nyní tě před všemi těmito bojovníky krutě strestám. A tak se zbavím břemene hněvu, který vůči tobě cítím. Během několika vteřin, manju přiložil k luku zářivý zlatý šíp a vší silou ho vystřelil. Zaril se hluboko do dušásanova ramene a dušásana upustil luk. Aby Manu ho zasáhl dalšími 25 šípy, které pálily jako oheň. Kůrovec probodaný na pažích i na hrudi se bolestí přikrčil a omdlel. Jeho vozata jiho pak rychle odvezl z boje. Přemoženému dušá Sanovi přispěchal na pomoc Karna. Vyzval manua, ale ani on nedokázal mladého bojovníka porazit. Abimanu ho desítkami šípů postupně zatlačil zpět. Karna se s přeraženým praporem a roztříštěným brněním stáhl a dal se na ústup podporovali ho Adheratovi synové, které Karna považoval za bratry. Jeden z nich, aby Manuá rozuřeně napadl. Vystřelil na něho sto šípů a bojovně zařval. Napadený se otočil ke vznitlivému bojovníkovi čelem. Mladý princ, jehož myse byla prosta zášti, zasáhl Karnova bratra třiceti mocnými šípy. Zlomil mu žert s praporem, Zabil mu koně a rozstříštil kola kočáru. Když mu jeho protivník svým lukem odpověděl, aby mu utěl hlavu šípem s půlměsícovým ostřím. Kurovští vojáci zarmouceně vykřikli. Nikdo z nich nebyl schopen čelit Abimaniovi, který stál na poli jako plápolající obětní oheň. Princ zatrubil na lasturu, a začal se prohánět mezi kurovci, vypouštějí smrtící šípy do všech stran. Během boje v kruhovém útvaru zabil tisíce mužů. Judištěrá, býma Dvojčata, Dryšťadumna, Drupada, Viráta a ostatní pádovští vůdci sledovali Avimanyů v průlom do kurovského středu. Když vstoupil do Vyuhy jako slon vbíhající do mlází, Zanechala ve vnějších řadách velkou mezeru. Pándovci k ní rychle zamířili v úmyslu následovat chlapce dovnitř. V tom jim věl do cesty Jayadrata a vyzval je k boji. Král Sindu se postavil mezi ně a rozpadlou v juhu a všechny je napadl množstvím šípů. Šivovým požehnáním posílený Jayadrata neohroženě bojoval, až zastavil všechny čtyři pándovce. V souladu s požehnáním, které mu Šiva dal, se vládce Sindhu nestřetl s Arjunou, který bojoval ve vzdálené části bojiště se Samšaptaky. Arjunovi bratři, spěchající za Abimanuem, nedokázali Džajadratu přemoci. Pánovci žasli. O požehnání nevěděli a proto je Džajadratova schopnost držet je všechny v šachu ohromila. Třeba, že na něho zamířili zbraně, nedokázali ho přemoci. V době, kdy se přes něho snažili přejít, se kurovci přeskupili. Pándovci bezmocně přihlíželi, jak se čakra uzavřela a aby Manu zůstal v pasti uvnitř. Džajadratovi přijeli na pomoc desítky mocných kurovských hrdinů a chválili přitom jeho odvahu, Díky níž udržel pánovce v uctivé vzdálenosti. Na kraji kurovské formace se strhl boj, zatímco Abimanyu působil uvnitřní spoušť. Tváří v tvář neproniknutelným řadám bojovníků, však pánovci neviděli žádný způsob, jak se k Arjunovo synovi dostat.